שלום לכל המאזינים אתם בשורה שנייה באמצע אני תום שפירא ואיתי, למי <עוד שמיר> שלא מכיר למי שזו הפעם הראשונה שלו, הכנסת שלנו מאוד פשוט, בכל שבוע אני מבין בוחרים שני סרטים אחד חדש ואחד ישן אותם כל אחד בנפרד ושניהם ביחד וכשאני אומר בכל שבוע אני מתכוון בכל שבוע חוץ מהשבוע הזה, ועוד כמה ויש... שבועות פה ושם, <עוד> שבועות <עוד> מקבילים לו לא לאורך השנה כי זה סיכום השנה. הסטנדרטי שלנו זה הפעם השישית שביעית שאנחנו עושים את זה. אני מאמין שפעם שישית כי כבר ציינו שש שנים לפודקאסט אז לא יודע מה אולי פעם שביעית. פעם שביעית כי מתמטיקה עובדת הפודקאסט התחיל כאילו באמצע שנה אפילו לקראת סוף שנה. ובגלל זה הייתי צריך להשנים בגרות. בקיצור הסיכום שנה שלנו כבר יכול ללכת לכיתה א'. יופי הוא גם קושר לבד צרוכים. די הולך להיות, אם אתה לוקח, אם אתה סופר את הסרטים שבחרתי, יש עליו מצטבר, אני חושב שעד שנסיים את זה כבר נהיה בשנה השמינית. למי שלא יודע איך זה הולך, אצלנו זה ככה, אביעד מכור את חמשת הסרטים האהובים עליו, אני מכור את חמשת הסרטים האהובים עליי, ואנחנו מדברים על כל סרט, ובין לבין אנחנו עושים עצירות על החמשת הסרטים הגרועים של השנה, לטעמנו, ואת חמשת הסרטים שהם כמעט, כן, זה פחות בהרחבה, פחות בהרחבה, שתדעו אז זה רק רואה שלנו של ספוילרים לא תקפה. לא, אנחנו נהיה מאוד זהירים עוד פעם. וכדי... אני חושב שאנחנו נצטרך להיות זהירים. כן, וכדי לשמר את רוח ההפתעה כמו בכל שנה, אף אחד מאיתנו לא ראה את הרשימה של האחר. וגם מזמן הוא קוסם, ייי! לא, נעלם. קוסם טוב, כן. <laughs> כן. <laughs> כן. אז <laughs> מי יתחיל השנה? איפה אנחנו נמצאים רק? 아, כאן, נכון, נכון. פייסבוקים וכאלה. פרקים קודמים אפשר לעשות דרך דף הפייסבוק שלנו, חפשו שורה שנייה באמצע. שבו אנחנו מעלים בכל וחמישי דרך ארכיון האינטרנט זה עיתונת ארכייב, <laughs> דרך פודי נקודה קורב ודרך אייטונס. <laughs> אוקיי, okay. ואנחנו גם כותבים במקומות, לי יש בלוג שנקרא בשבי הזהב, פשוט תחפשו את הפייסבוק בשבי הזהב בלוג הכל נושא אביעד שמיר. לי יש פייסבוק בשם תומי שפירא, זה תום בתשבון, אני כותב כל מיני שטויות. אוקיי, okay. אז מי מתחיל? אביעד <laughs> <laughs> אתה רוצה להתחיל? <laughs> אני אתחיל כי אני כבר עם הרשימה עליי. אוקיי, okay. בסדר, אז, אז מקום <laughs> חמישי. מקום חמישי, בריטניה. אוקיי, מקור חמישי סרט שדי ברגע האחרון נכנס לחמישייה אוו. ואנחנו רצינו לדבר עליו ולא יצאנו בגלל מדיניות הפצה מאוד מאוד לא ברורה, מידסון אמר. הופתעתי? הופתעת, ידעתי שתופתע. לא הבנתי, כאילו... למד... ידעתי שתופתע. כשהוא היה ניתן להשגה בצורה איזו כן. סתירה, אמרתי, מה לדבר עליו, כאבי ידעתי סטייל. זהו, העניין של... כשהסרט... הופץ במרכאות בארץ, זה היה הקרנות בקולנוע לב, כל פעם בסניף אחר של הקולנוע. בשעה 9:20 או משהו כזה? בבוקר, באולם אחד בלבד. ספר להם על מה הסרט הזה שהוא כאן ב-9:10 בבוקר. טוב, אז יש מישהי שחוותה טרגדיה נוראית ולכן... היא מחליטה לנסוע לשוודיה יחד עם החבר שלה שגם מייחסים איתו לא מי יודע מה ועם החבר'ה שלו לכפר מבודד שאחד מהם נמצא עם משהו קורה לו המשפחה שלו כולם שם לובשים לבן כן. עובדים בחקלאות יש להם טקסט מיוחד כן. שהם מנהלים ביום הכי ארוך בשנה כן, אין יותר מידי אפשרויות לצאת משם כאילו... משפחה נורמלי כן. אני מניח שבשוודיה זה נורמלי כן. אז זה סרט, זה סרט אימה, אבל זה... דיברנו שבוע שעבר על הניצוץ. Okay. ועל זה שכשהניצוץ יצא, היו הרבה ביקורות על זה שהוא לא מבין איך, איך לעשות סרטי אימה. ובעצם היום הרבה סרטי אימה מחקים אותו. מידסומו הוא די באותו סגנון מבחינת הזמן שהוא לוקח עד שקורים דברים, עד שהאווירה מסיימת להיבנות. וגם ההתפתחות ההדרגתית של מה שהדמויות עוברות. ממצב של זה לא שלווה מתחילים במצב מאוד קשה אבל אם אני אמרנו שאחד הבעיות שכשאתה מנהג את ג'ק ניקולסון אתה די יודע מה תקבל אז פה יש בתפקיד הראשי בתפקידי הראשי ראש השחקנים לא מוכרים אין להם כבר איזו תדמית את אחד מהם אני לא יודע איך לבטא השם שלה של השחקנית הראשית. פיוב משהו כזה. אני מאוד נהנה מהם. אתה מפחד כשאתה קורא אותנו. אני מפחד כשאין לי אותם מול הפנים. במקרה גם כשניסיתי להשלים סרטים גם מופיע בתפקיד הראשי בסרט שנקרא fighting with my family שמוסס על הסיפור של המתאבקת פייג'. לא הייתי מזהה אותה אם לא הייתי יודע מראש שזו אותה אחת. שחקנית שמראה באמת מגוון מדהים של יכולות משחק פה. אני ראיתי את מי צורבר האמת ולא אהבתי אותו בכלל. אתה אוהב? בגלל זה אהבתי. כן, זה מאוד מוזר. זה מסוג הסרטים שאני רואה ואני... מהתיאור אומר, אני אוהב את זה ואביאת ישראל ומה שקרה זה להפך. אני אגיד לך למה. כי אנחנו לא מדברים על הדוב. אנחנו עוברים ליד הדוב ולא מדברים עליו. כאילו הסרט מאוד יפה, כאילו הוא מצולע מאוד כן, יפה, ויש שם צילום. דרגים עבר, עברתיים מאוד נדלים, אבל הרגשתי שאתה יודע, הוא נמתח ונמתח, וה, והמאסטיק הזה עשה, קצת נמתח לי מהחברים. כמו שאמרתי, אם ניקח את הסרטים שבחרתי השנה, אם נחבר אותם ביחד נגיע לשנה הבאה. אה, לא יודע למה השנה די לי נטייה דווקא לאור סרטים ארוכים, אה, וכי בעיניי סרט ארוך מצדיק את האורך שלו כשהוא בונה את, ה, את המתח, ובמקרה שמצר אמר, Uh, ידעתי שהולך לקרות משהו רע, אבל לא ידעתי מתי או מה בדיוק. וכשאת, וכשרואים שזה עומד לקרות זה כבר רגע של... בעצם אנחנו את זה יחד עם הדמויות. יחד איתה okay. אנחנו, אנחנו מבינים שמשהו רע עומד לקרות ושאי אפשר לעצור את זה. Okay. Uh, אני כן אגיד שבאמת זה היה ההתלמדות של הרגע האחרון, אז uh, כמעט היה סרט אחר במקום החמישי. איך שהוא יהיה בכמעט טופטנרס. מינסטר. מקום חמישי שלי זה סלול סרט שלא דיברנו עליו בפודקאסט. עם הגב לקיר. הידוע בשם דרגת הקרוס קונקריט. זה השנה של אס קרייג זלר. זה הפעם שאתה אוהב. זה פעם שאני אוהב למרות שהסרט הזה מאוד מאוד בחד-נתיים. במיוחד בכל הקטע שזה סרט משטרתי על שני שוטרים ותיקים שנמאס להם מכל הפיסי בולשיט הזה. בגילום. אחד מהם הוא בן גילסון. כן. <laughs> וזה הקטע שבו הבמאי כזה, אה ah, זה לא סאבטקסט, אתה, <laughs> <laughs> אתה <laughs> באמת כאילו, גם כנראה באמת גזען כאילו, ויש בסרט המון רגעים ש... אם בן גילסון <laughs> לא היה שחקן הראשי בהם הייתי אומר, אה אוקיי, זה הדמויות כאילו מדברות, זה לא הבמה היא לא מאמין בזה, אבל... <laughs> זה בדרך כלל מה שאומר סרטים שמאל גילסון מבייגן. כן, זה כזה. הדבר היחיד שמציל את זה מהבחינה הזאת זה העובדה שאני מאמין שלשחקן קוראים טרוי קטלס. חוץ משני השחקנים הראשיים יש עלילת משנה עם שחקן, אני חושב שזה טרוי קטלס, בתור מכור שחור שהשתחרר מהכלא שמנסה לנהל את החיים שלו. והוא מקבל המון מון מקום, הוא פחות או נהיה דמות ראשית בשלישה האחרונות של ואגב סרטים ארוכים זה שעתיים וחצי כאילו. והסרט כן נתייחס אליו בכבוד כאילו ומציג אותו אתה יודע בתור מישהו שהוא מקצוען, הסיבות החיים שלו קשות אבל הוא לא, הוא לא הולך לקחת בולשיט מאף אחד והוא הולך לעמוד מול כל מי שעומד בדרך שלו בניסיון לשפר את החיים של האימא שלו ושל האח הקטן שלו. Okay, אני לא ראיתי את אז אני אשאל. Uh... זה מוצג ממש, הוא מוצג כדמות שגם אם היא הייתה לבנה ידיים אתה עובדת או שזה לחלוטין? אני חושב שכן, אני חושב okay, שכן. זה לא לחלוטין עם... כמו נגיד ב... לא, לא בליינסייד לא. או דברים הוא כאלה. לא, שזה... הוא לא, לא סטראוטיפט, לא ממש okay. לא. Uh, הסיבה העיקרית אני חושב שהסרט נמצא פה זה פחות הכתיבה ויותר בבית הביצוע. כאילו uh, בנג'י בקשי שהוא הצלם הקבוע של אסטרק זלר כמו שאמרתי היה צריך להיות מבחינתי כבר לזכות באוסקר. Uh, יש... כל ה-40 דקות האחרונות זה סצנת אקשן בעצם מאוד מאוד איטית של כמה אנשים מתמקמים בנקודות שונות ומנסים להרוג אחד את השני בדיסיון להשיג את הפרס הגדול. זה נשמע כמו סרט של הכל נעשה כאילו כשהשמש כבר יורדת וכיכרות ממש קשה לראות, אז העובדה שהוא מצליח לשמור כאילו, על, על זה שכולנו כל הזמן הצופה יודע מי נמצא איפה, מי יורה במים, מי, מי מנסה להתגנב מאחורי מי, מאיזה זווית בזמן ש... גם הגוייל וגם הקהל רואים מעט מאוד זה מאוד מאוד מרשים. שבאופן כללי שנה טובה לצלמים. <ח> כן, ובכלל. אם יש משהו שאני אוהב בזלר כשהוא בתור כותב זה באמת העובדה שהוא הולך על הקטע של הדמויות המקצועניות שיודעות את העבודה שלהם. כאילו וכזה, הפושעים הם פושעים מקצועיים, וזה מה שהם עושים בבקרים שלהם. והשוטרים הם שוטרים מקצועיים, אז אין פה שום קטע שהתסריט מחזיק לך את ואומר, אה ah, כשמשתמשים בסלג הזה מנסים להסביר לך, לא, כל, זה פשוט הסיבה שזה נמוך זה באמת כי אתה מנסה כאילו זה, זה קצת אדג'לורדיק <קיר> לא <קיר> <מי> כזה. זה בחמשת <קיר> הגדולים שלך זה לא כזה נמוך. כן <קיר> אבל זה זה זה, זה, זה <קיר> באמת <קיר> סוג הדברים שאני רואה שזה נתיבים להסביר גזלר אחרי הסרט הזה. אחד שבו הוא אומר אוקיי לקחתי את ה... אולמוס טרייסיס אקשן מובי שזה <קיר> הז'אנר <קיר> אין מה לעשות עד לקצה האפשרי אשכרה ליהקתי את מיל גימסון. בתפקיד שוטר גזען. ונתתי לו תפקיד סימפטי יכול ואתה יכול ללכת מזה אוקיי מה אני עושה הלאה או שאתה יכול להגיד לא אני ממשיך בכיוון הזה ובמקרה הזה אני. זה יהיה כתוב של סימפסון לתפקיד עצמו. אני לא יודע כן לא במקרה הזה זה כבר חציתת הקו שלי אפילו כאילו של לא אני לא רוצה לתמוך בך. אוקיי. אז יכול להיות שזה השנה האחרונה שבה נראה אותו אצלי ברשימה. יכול להיות כי הוא מוציא סרט פעם בשנה שנתיים ככה. אני לא ראיתי את הסרט כי באמת השניים הקודמים די נתנו לי הבנה כללית לגבי הסגנון שאני לא כל כך מתחבר אליו. מקום אבי שלי, סרט שלא הופץ בארץ אבל כן דיברנו עליו, הוא הופץ בנטפליקס, American Factory, סרט תיעודי, אני בדרך ברשימה שלך לא? חולק של חודרובסקי אצלך ברשימה? לא, אבל אני חושב, כן, פעם ראשונה לפחות סרט שהוא לגמרי תיעודי ולא רק לוקח תאים. וכמו שאמרתי עליו כשדיברנו בפרק שהוקדש לו, אם היו אומרים שזה מוקומנטרי הייתי מאמין, כי הוא כל כך מתוזמן טוב, כל כך מציג בצורה מדויקת את האירוניה בזה שהפועלים האמריקאים הרבה מהם תמכו ברפובליקנים. הרבה מהם äh, תומכים בנשק äh, חופשי. כאילו like כל הסצנות שמצולמות כן. בסין, כאילו עם החגיגות במפעל שלהם, so. והגיבוש עובדים, שזה כל כך... זה מדהים. <coughs> אבל האירוניה בזה שדווקא האמריקאים <coughs> עם, עם הצווארון הכחול הם אלה שמדברים על זכויות עובדים והתנגדות, והסינים הם אלה שבאים וכופים קפיטליזם סופר דורסני. זה מדהים איך התפקידים התהפכו עם השנים. ובעצם כשאני חושב שזה לגמרי הגיוני, כי בארה״ב כשאתה אומר, ארץ של יוזמות חופשיות, אז מן הסתם, כל אחד יכול לבוא ולקחת יוזמה. סינום הזאת הכל בגיבוי הממשלה, אז הם שולטים בכל פרט קטן. ובאמת, ה... זה, זה סרט שהתחיל כסרט תדמית למפעל שנקנה בידי, המש... בידי החברה הסינית, וכמובן חברה סינית זאת אומרת שהיא קשורה לממשלה בצורה כלשהי. ולאט לאט זה הופך לביקורת מאוד רצינית על המהלך הזה ברק ומישל אובמה הם, הם הקימו את החברה שבעצם מפיצה את הסרט זה היה המפעל ו... האמריקאי כן. שלנו אפשר להגיד כן אז במידה מסוימת זה קצת יצא סרט שהוא מאוד, מאוד מצדיק את העמדות של אובמה אחרי שהוא כבר, שהוא כבר לא נשיא מה שאני במיוחד אוהב זה באמת ההבדלים הקטנים בין האמריקאים לסינים שהסרט הוא לא נוחף אין קריינות אנחנו רק שומעים את הפועלים ואת המנהלים מדברים זה הכל הם הם לא יכולים להסתתר באחורי סוטטתי לא נכון או yeah. עוד דבר yeah. רצו בהקשר אנחנו רואים ישיבה שלמה שבה. Yeah. ה מנהל הסיני אומר לעובדים הסינים איך להתנהג, איך להתנהג עם האמריקאים. תלטפו אותם בעדינות. משהו כזה. כן. אנחנו רואים את התגובות של האמריקאים כשהם רואים את הפועלים הסינים במפעל שלהם. לסרטים הבתיחותיים הלא קיימים שם. כן, אנחנו רואים מישהו שכאילו פשוט מנסה לשים, אני מת על הקטע הזה, מנסה לשים בסין וסט כזה זוהר והווסט לא נסגר. כי פשוט הגוף של הפועלים האמריקאים בנוי אחרת, והגוף של הפועלים הסינים. וזה הדברים הקטנים האלה שעושים סיפור ממש טוב, בדבר שהוא לא מתוסרט. תשמע, אני מסכים בהחלט. מקום רביעי אצלי, מאמריקה לקוריאה, פרזיטים. כן הפרזיטים יגיעו הפרזיטים יגיעו. אני שבתי עליו משהו מעניין. כן. אנשים שאוהבים את הסרט קוראים לו פרזיטים, אנשים שלא אוהבים את הסרט הפרזיטים. אני לא יודע למה הוא מקבל יידוע אצל אנשים שלא אהבו אותו. כן. שמע, אני אף פעם לא הייתי מעריץ כזה גדול של בוג ג'ון הוק, שזה מגיע לייצרים קוראים ולהניף את קים ג'י ווד בהרבה. אני חושב שיש לך יותר סיבות. לא, לא, כן. אני מחמם אותו אבל אתה יודע טיפה יותר מדי ופה אני חושב שזו אחת הפעמים הבודדות שבהם הוא מתקרב שדע, עם הגזמה לעולם ריאליסטי. עולם ריאליסטי שנהיה לא ריאליסטי. ומה שהופך את זה להרבה יותר מעניין לצפייה מאשר עולם שמתחיל בלא ריאליזם אבסולוטי ואז כזה טוב כל כן. דבר אפשרי כאילו פחות או יותר ואתה צריך להתייחס להכל במין כזה ריחוק ציני של כן אבל זה, זה, זה, זה לא זה לא עולם ביתי, זה... מאמר כלשהו, אתה מנסה להגיד לנו משהו, ופרזיטים בהחלט סרט שאני מנסה להגיד לך משהו וממשיכים במפעל של, סליחה, ממשיכים במטה של מפעל אמריקאי של ביקורת על קפיטליזם מאוחר, מה שנקרא. כן, בקשר פרזיטים זה משהו שאני מאוד חושב שצריך להבין כשצופים בו, יש בו המון ביקורת על הקוריאנים עצמם, על המוסקרות בחברה הקוריאנית, שאנחנו לא בהכרח נבין בלי, בלי לבדוק מראש. אז אני בטוח שאת סופה מדור קוריאה הסרט הזה נראה הרבה הרבה יותר חד נשכני כן כאילו נראה קצת הזוי להם הוא נראה נשכני גם פה הבחירה באמת הכי טובה אני חושב באמת. איזה בחירה שאתה לא חושב על הבמה של רכבת הקרח זה העובדה שהמשפחה העשירה שמוגנת למשפחה נהיה שם הפרוטגוניסטים שלנו הם אף פעם לא רעים בקטע Evil הם רעים בקטע של. רובנו בני המדע בינוני גבוה, אני מחזיר את עצמי בגלל זה רעים של, אנחנו מעדיפים לא לדעת מה קורה מתחת, אתה מעדיף לא, לא לדעת איך החצי השני חי, ואתה יכול להיות נחמד אליהם, כי אתה לא יודע. גם עם <אח> שם כזה, כן, פרסייט כן, באנגלית, כן. אני ציפיתי למשהו שיהיה, אתה לא יודע, קרוב לאימה להתחלה, ככה שמישהו... תצביע את השתייה של המפלצת הענקית, תצביע את השתייה של המפלצת הענקית של פרזיט שפוגעת מהמרתק ומורגת סוג של משהו כזה אז זה לא הכיוון uh, כאמור לא ניכנס לספוילרים הסרט משנה ז'אנר במהלכו. Okay. Uh, בזמנו אמרתי שאני לא כל אוהב את הטוויסט הזה כי אני חושב שהוא uh, גרם לפואנטה להתפספס. אני עדיין לא, לא חושב שזה הכיוון שהיה צריך ללכת אבל יחסית לסרטים הקודמים שאני בהחלט באחד... הרבה יותר, הרבה יותר נהניתי מהצביעה וזה. כן, וזה גם משחק מצוין אגב, אולה קרסטנבורד, כן, אני מסכים, משחק נהדר. וצילום טוב, פימוי, הקטע עם ההצפה, כאילו, באמצע הדרך, זה כן, זה פשוט, היה... כאילו, סיפור יודע, רק לחשוב איך, זה קורה, אז אני מניח שיש מעט מאוד CGI, כאילו. mm -hmm. אין להם תקציבים לזה כל כך. יש להם תקציבים. לא <laughs> ברמה. אולי זה... לא היה CGI טוב. <laughs> לא, כן, כאילו, אם זה היה הצפה CGI. היית רואה את זה כאילו. לא. אבל נראה שלא עושים הצפת CGI, יש כן. להציף סט זה אחד מהדברים היותר בסיסיים. כן, ו... אבל הדרך שבה כל הסט של הבית מוצף ושהם מנהלים את זה, ואיך היה... הדמויות זזות בתוך הסט המוצף הזה, אני חושבת שזה היה masterful כאילו. אוקיי, שנעשה הפסקה ונדבר על החמישה שכמעט נכנסו. אוקיי, לגיטימי לגמרי, ויד מה ה-5 uh, שלך. אוקיי, אז קודם כל, כאמור, היה סרט שכמעט היה בחמישיה ויצא די ברגע האחרון. הנוקמים סוף המשחק, שנה שעברה גם הנוקמים, גם היה אצלי באותו מאמה זה, אני תמיד עם, חוץ מהסרט השני, אז כל סרטי הנוקמים אני תמיד במצב של, אני לא לגמרי בטוח אם כן להכניס אותו או לא, כי בסופו של דבר הם לא לגמרי עומדים בפני עצמם ולכן. Uh, זה שאהבתי את uh, סוף המשחק, אהבתי מבחינת האי-סוף גם, אהבתי גם את הנוכמים הראשון, אז uh, שאני אתפספס. אני חושב שבאמת הסיבה היחידה שאני לא יכול להכניס אותם אף פעם לחמישייה, זה כי אני נורא טיפוס של סיפור שמתחיל ונגמר. ובסרטים האלה זה תמיד חלק ממשהו יותר גדול, וזה משהו שהוא מאוד מרשים בעיניי, ואני נורא לא נהניתי מהצפייה למרות שהסרט מאוד ארוך. ולמרות שצריך לראות 22 סרטים או משהו כזה לפני כדי לקלוט את כל הפרטים. אבל אני חושב שמאוד מאוד מרשים איך שהצליחו לסגור את זה. אוקיי, זה יחד. וכמובן הולכים לפתוח מחדש. כן, ומה עוד? חוץ מזה עוד ארבעה סרטים בלי דרוג מסוים. סגן הנשיא של אדם מקיי. עוד פעם, מפתיע אותי. שאתה אהבת את זה יותר ממני. גם אותי זה הפתיע אבל הסרט הכולל של אדם מקיי היה מוכר את ומה שהפריע לי בו זה שפשוט הרגשתי שהוא מתנשא על הקהל. היהפוך אביה דורו ותום שפיר לחברבורותיו? לא סביר. Okay. אוקיי. אה, במקרה של סגן הנשיא פשוט אני חושב שהפעם זה... יש, יש הרבה ביקורת כלפי נקודת העמד של אבל הוא כן אה, בעיניי מבוצע טוב. כן, הסרט נחמד ולדיק צ'ייגי. ג'ון וויק פרבלום, שוב סרט שהייתם מצפה יותר למצוא אצלך אצלי אבל. אני אוהב את הסדרה הזאת. הוא, הוא, בא, הוא בטופ ש... 50 שלי אני חושב, עכשיו, אבל, אבל לא בטופ. ואני חושב שזה משתפר כן. מסרט לסרט, ובעיניי כשאני <coughs> רואה סרט אקשן מה שאני רוצה זה פשוט להיכנס לתוך האקשן, כן. אני לא רוצה להתחיל לחשוב על uh, למה מראים לי את זה, למה הוא עשה ככה, אני רוצה פשוט ליהנות מהזרימה של האקשן, ועד עכשיו ג'ון וויק בעיקר הסתמך על אקדחים וקצת מכות, עכשיו יש לו מגווש העשק, נהד אני ממש הרגשתי כאילו, ספרייה, כן, אני כן. נקרא בספרייה נהדר, וזה מה שנראה פה שזה אה, בניגוד למהיר אה, ועצבני של סדרה שרק משלב מסוים התחילה להיות יותר מבוססת על פעלולנים, ובכל ניסתה לספר לנו סיפור שהיה לא באמת מעניין. למדי ניסתה כן, לספר סיפור שלא באמת מעניין. כן, אבל הם יודעים למה הקהל בא. ג'וניק מההתחלה היה מבוסס על האקשן עצמו, ומה שהם כן עושים הם בונים לאט לאט, לאט עולם, מה ש... אני חושב שכל פעם אנחנו מגלים עוד uh, פרטים על העולם הזה, okay. וכמה שהוא לא אמין הוא עדיין עובד. Uh, סרט שלא אהבת, המתים אינם מתים. Okay. הרבה אנשים לא אהבו אותו, אני, no. אני מודע לזה. Okay. אני, אני חושב שפשוט אהבתי את זה שהוא באמת, it doesn't give a fuck, זה לגמרי, ג'ינג'ר עושה סרט מתוך, uh, מתוך אמירה של... אני בעצם, אני הבמאי, אני תסריטאי, אני יכול לעשות מה שאני רוצה ולרדת על הסרט של עצמי, לרדת על הקהל. אני ממש לפני שהתחלנו להקליט ראיתי סוף את one cut of the dead היפני, שהוקרן בארץ, ואחרי שהייתי זאת אני כזה, אה זה למה לא אהבתי את המתים אין המתים, זה עושה את אותם בדיחות, קמנו אותם בדיחות הרבה יותר טוב כאילו. יכול להיות, לא ראיתי זה. מרגיש כאילו הוא יותר מהבמאי נהנה מעצמו. אולי, אני במקרה של עמיתים עיניים מתים פשוט הרגשתי שאני אני לא כל כך אוהב סרטי זומבים, אז אלה שאני כן נהנה מהם זה דברים כמו זה, או שאן אוף דה שהם סרטי זומבים שקצת צוחקים על זה שהם סרטי זומבים, וסיפור ניסויים, הוא גם קצת נכנס ברגע האחרון כמעט בחרתי בסרט אחר, להשלים את העשירייה, אבל חשבתי על זה עוד פעם וזה סרט שבאמת, אני מאוד נהניתי מהצפייה בו, הוא כתוב בצורה אמינה, הוא שוחק ממש טוב. אני אוהב את זה שהם מציגים את ה... באמת את ההליך של הגירושים כמשהו שהוא לא נעים לאף אחד, אבל זה לא עם טובים ורעים, אנחנו לא צריכים לקחת צעד, אנחנו רוצים פשוט... כאילו, אני באופן טבעי נחליט מי לדעתי הוא צודק, אבל הסרט לא, לא מאלץ אותנו לבחור צעד, שזה בעיניי מאוד טוב. אוקיי, הכמעט חמישייה שלי, כולם שונים, זה מופתיע מאוד. מכל סרטים שונים. דיוקן של נערה עולה באש, דיברנו על זה באריכות בפודקאסט שלו, אביעד ממש לא אהב את זה. אני במחשבה עליו, כאילו אני חוזר אליו שוב ושוב, אני רוצה לראות אותו שוב, אני פשוט נהניתי להיות בעולם הזה עם הדמויות האלה, ולראות אותם כאילו לומדות להתאה ולהכיר אחד את השנייה. מעניין. מקום רביעי עוד סרט נטפליקס היי פליינג ברד שדיברנו עליו סרט מאוד נחמד זה לטעמי עושה את הכזה של דרמת אינדיא קטנה שעומדת על עולם הרבה יותר גדול בצורה נהדרת כאילו העובדה שעושים ממש קאט מהמשחק הגורלי שנמצא כאילו בלב הסרט. הם הולכים להראות, הם לא הולכים להראות זה וואו כאילו. גם כל הרעיון של ההשוואה הלא מרומזת בכלל בין היחס לשחקני כדורסל, סליחה, אתלטים מקצועיים לבין עבדות. כן. מי מרוויח? אתה יודע טוב מאוד מה הסרט עכשיו. כן, באמת, סרט שמבוצע. אתה יודע, זה מסוג הסרט שאתה חושב שיהיו גימיקריים בגלל שאיכשהו מצולם, כי הוא צולם במצלמות אייפון, אבל אתה לא... אתה לא מראה, כאילו אם לא אומרים לך אתה פשוט חושב אה סרט אינדי שצולם כאילו בתנאים מגבילים יחסי. הוא מסיים יותר טוב מחצי מהסרטים שיצאו לקולנוע. מקום שלישי, fire, the greatest party that never happened, מה שאמרת על מפעל אמריקאי תקף פרושל כזה, אם לא אמרו לך שזה מקום, היית אומר כן זה נראה הגיוני. עכשיו, פייר הוא לא סרט טוב במיוחד ברמת העשייה, כאילו, okay. הוא מסתבך הרבה על נראציה, ואנחנו כן, יודעים שה... כן, זה הרבה, ובדיעבד גם. כן, ואנשים שהיו מעורבים, כאילו, ב... באירוע, יש להם חלק בהפקה של הסרט, מה שמטה ה... איך שאנחנו רואים את האירועים, כן. והוא בבירור בוחר לעצמו מטרות די בקלות, וואו. אבל הסיפור... אבל זה מרתק. כאילו, הסיפור הוא כל כך מטומטם, כאילו. זה כזה כישלון ידוע מראש, כן. אתה פשוט רוצה לראות... מתי הם יבינו כן זה והם זה, לא מבינים זה באמת העיקרון של ליצ'קוף של כזה הקהל הזה שיש פצצה מתקתקת והדמויות לא רק שזה עם אנשים אמיתיים כן זה הסרט התיעודי השני החביב עליי השנה לא שראיתי הרבה אבל, אה, לא זה שראיתי. האמת כמעט הכנסתי את דין ונטור טראבלי סיליקון ואלי. כמעט עשיתי כאילו ספליט למקום שלישי אבל אמרתי זה לא נו בוא נשאר בפורמט מקום שני האירי למרות הדאג'י מושן קפטר cg-i נפליקס חזקים אצלך כן כן כמו שאמרנו זה פשוט זה עושה את מה שאמרתי זה עושה טוב בדרך כלל עם קצת אקסטרה בסוף עם כזה תחושה אמיתית של שבריריות ואנושיות שאתה לא מצפה לה כל הסגנון דעות הזאתי. ומקום ראשון הסרט שחזרתי כאילו הכי קרוב כן המקום השישי כאילו אם הייתי סופר 10 סרטים היו זמנים בהוליווד שגם כן כמעט נכנס לחמישייה. ואני שומר אותו בחוץ רק בגלל אני חושב שזה אתה יודע. אפילו קשה לי להגיד למה בגלל סצנה עם ברוס ויליס אולי שהיא באמת מרגישה מטעם רע. ברוס ליק. ברוס ליק. ברוס ליק. אבל באמת, זה, בצפייה השנייה שאתה כבר יודע לאיפה הוא הולך, אתה כזה, אה, אני פשוט יכול להנות מזה, ואתה כזה, אתה רדיד הוא לא, לא מנסה להעביר לך איזשהו סיפור, אתה יודע, עם מסר, אני חושב, מיוחד, <אז> למרות שבברור הוא חושב שהוא מנסה, אבל הוא לא, זה פשוט סרט של בואו להנות מהתקופה ומהמקום ולהכיר את האנשים האלה, ולראות להם עושים את מה שהם לא עושים, בין אם זה לתקן צלחת כאילו, ברכב, <אז> כן. כן, או, או, או לשחק בפרק. או להכין ארוחת ערב לכלב, כאילו, הוא מקדיש כל כך בצומת לב לאיך הבן אדם הזה מכין לעצמו ולכלב ארוחת ערב, לא כי זה חשוב, לא כי זה כזה, טוב אנחנו צריכים לראות איך הכלב אוכל כדי שלא יודע, אתה שומע את כל הצלילים, את כל הקולות, זה פשוט כי הוא נהנה להכיר את האנשים האלה, טרנטינו, וגם טרנטינו מתברר לעושה פודפורן גם לאוכל של כלבים, כן, הוא הבמאי פודפורן הכי היו זמנים באוליווד, בואו נמשיך, נזרום ישר לתוך זה, הטק שלי עליו ש... אתה רטיני אותה תמיד מרחב אצלנו באזור כאילו. כן פעם אחת זה היה בסרט השנה שלך, פעם היה מקום שני אצלי. ג'אנגו היה שני אצלך ולי היה שמונת החדויים במקום ראשון. זה מקום שלישי אצלי ונגיד שישי אצלך בערך, ולא כי זה סרט פחות טוב בהכרח, אלא אני לא חושב שהוא פחות טוב, אני חושב שהוא יותר טוב מהשניים מכל מי של טרנטינו, אבל להם הייתה תחרות שונה, נגיד את זה ככה, זה סרט שהוא באמת, בביקורת שכתבתי עליו והגדרתי אותו בתור הסרט הכי טרנטינוי שטרנטינו אי פעם טירנטן, מלא ברפרנסים, גם לסרטים של טרנטינו, גם uh, כל מיני, אפילו אתה רואה את ג'ק סלים. כן, היסטוריה אמיתית כן. של הוליווד. <laughs> uh, מה שאני אוהב בו, קודם כל, הוא באמת, הוא מאוד מעניין מבחינת הסיפורים שהוא מספר. זה סיפורים קטנים, אבל בסופו של דבר המסגרת זה uh, כוכב עבר שרוצה לעשות קאמבק, ובעצם מבין שהוא, בגלל שהוא כבר ותיק, אז נותנים לו להיות תמיד הנבל, והוא בעצם... הוא מחפש להיות איכשהו שוב הגיבור, וזה כשבעולם האמיתי, כשאתה מסתכל על זה, הוא אף פעם לא הגיבור. תמיד, תמיד הכפי שלו, הפעלולן, הוא, הוא זה שבעצם עושה דברים, והוא זה שבאמת מסתכן, והוא זה שבאמת אה, מניע את מה שצריך. וקודם כל, אה, משחק, משחק נהדר. אבל אני חושב שליונרד דיקפריו אה, יותר מבדרך כלל הרשימו כן, אחרי כל השנים שלום. שבהם עשו כן. טוב במיוחד הקטע עם האיש של נולד מחדש של טוב כן. בגיל לזכות כן. באוסקר הוא כן. סבל ואני כזה לא בולשיט הוא שחקן קומי הרבה יותר טוב משהוא שחקן <laughs> רציני <laughs> וזה לא <laughs> אני לא אומר את זה בתור אלמוה אני אומר את זה בתור הוא שחקן רציני טוב הוא שחקן קומי משכמו <laughs> ומעלה <laughs> זוכר שראינו <laughs> את ניס uh, גייס nice uh, בלשים בעם ואמרנו ריין גוסלינג למה למה שמסתירים את הגרסה הזאת של ריין גוסלינג שהיא. הרבה הרבה יותר טובים מריין גוסלינג הסטנדרטי שאנחנו מקבלים. כי יש לו שישייה בבטן. כן, אבל זהו, ללא דקאפריו כבר אין שישייה בבטן, כאילו. אני אומר לו אי לא, כן, אבל הוא כבר לא בויש לי הוא עם כל האבא שלי בתור שחקן, הוא נראה קצת כמו תפוח אדמה. אוקיי. הסצנה שבאה, אבל הוא מצלם את התפקיד שלו בסדרה. וזה מצולם בטק אחד. ואתה רואה שדיקאפריו ממש... הוא די מביים את הסצנה הזאת, דרך אגב הוא מביים דרכו את הסצנה. כן. וזה משהו שאני מאוד אוהב אה, לשים לב אליו בסרטים, שהבמאי, הוא, לא הוא לא רק בעצמו מחליט מה עושים, יש לו למעשה אבטאר על הסט. ואני חושב שפה ראינו את זה ממש טוב, גם בסצנה שבה אה, ברד פיל מסתובב אה, באזור אה, מכלת הסוסים לשעבר, אני כן, לא כן. רוצה להיכנס יותר מיני פרטים. גם שם כן בחווה גם שם יש טרטינוס הציב אבטר שלו על הסט ואנחנו רואים את העולם דרכו. טרטינוס אוהב לשים את ברנד פיט בתור האבטר שלו. כולנו. בעיקר בצ'אטים. גם פיט הופעה נהדרת. בטינדר לפעמים במיוחד הקטע שאתה לא בטוח אף פעם עד כמה הוא באמת כאילו מסוכן ועד כמה הוא פשוט בן אדם שיש עליו שמועות אנחנו יודעים שהוא קשוח אבל לא יודעים. עד כמה ומה הקשיחות הזאת היא עושה כאילו בזמנה הפנוי כן מה המקום השלישי שלך מקום שלישי שלי שנייה סרט בשם מפעל אמריקאי אני חושב שדיברנו עליו שמעתי את זה כן עוד פעם ראיתי די הרבה סרטים תיעודיים השנה עם קרבם ותיקים יותר עשיתי כמה השלמות מהקלאסיקות אבל הסרט הזה ממש ממש כאילו נכנס נכנס נכנס מחזק בקטע של. הוא פשוט מראה לך דברים ואתה יכול להבין לאיפה הם הולכים. זה העולם שלנו. כן, כאילו, וזה, עוד פעם, הסצנות ביפן, כאילו, בסין, סליחה, בסין. הסצנות בסין, עם החגיגת גיבוש עובדים הזאת, ואני כזה, אני זוכר כמה אני גיבוש עובדים, כאילו, בעבודה שלי. אצלכם גם שרים את האמינות של העבודה. לא, לא, אבל יש לי פעם כאלה הרבה גיבוש, ואני עם נאמם, ופה אתה מבין, אה, אין דבר כזה להימנע מהם. כמה חבר'ה מדברים ומרים כוס, לא, זה, זה טקס כאילו שמחזק את הקשר שלך למפעל. הילדים ו... של העובדים עושים הצגה. כן, ודרכו את הקשר שלך לאומה, וזה באמת כזה, וואו, כאילו, כן. זה, זה, זה, זה, זה איכשהו סיוט שהוא גם קפיטליסטי וגם, וגם קומוניסטי כן. בו זמנית, כי זה. זה המפעל הוא המדינה, המפעל בו. הוא החיים. זה דיקטטורה בזירן פינם. כן, וזה באמת כאילו, סופר בו. קריפי, רק הקטע שבו מרים לך. אתה יודע את העבודות של העובדים עשיתי בפריפה שלהם ויש מישהו שהעבודה שלו זה לחטט בין הזכוכיות השבורות בלי כפפות ביטחון כאילו פאקינג כפפות גומי כאילו וזה כזה איזה ביטוח יש לו. מצד שני גם אמריקאי בן. כאילו כן אז כן באמת סרט ממש ממש חזק. אוקיי. מקום השני אצלי עוצר שכבר הזכרנו האירי. הייתה לי לאורך השנים תמיד ביקורת כלפי מרטין סקורסדה שבאמת הסרטים שלו ממתקים רגשית yeah. הם טובים טכנית אבל תמיד משהו שהמפריע לי הוא אוהב תמיד את הלא סימפטיות ופה הוא מאוד אוהב את הלא סימפטיות אבל בצורה שכן אפשר לזדהות איתן כן האפקט שגורם להצהרה של השחקנים לא תמיד עובד no. אבל הסיפור עובד ואני חושב oh, זה סרט של שלוש שעות וחצי אני כן. ראיתי אותו בקולנוע שלא השתעמם לא בו לא, הוא עבר לי כמו סרט חצי מה, מהזמן וזה פשוט אני ראיתי סרטים של וחצי השנה שהרגישו לי כמו שלוש שעות. אוקיי. אה, אני חושב שכל כל משחק נהדר אה, רוברט נירו ג'ו פשי אלפצ'ינו. גם סטיבן גריים שלא מקבל מספיק קרדיט לדעתי <כמו> חושב... כאילו, על רומנו, כן, אמרנו, יותר משעשע בסרט הזה מכל העונות של הסיטקופ שלו ביחד, <כן> לא שזה כזה אתגר, רי רומנו הקולנועי, הוא הרבה יותר <כן> <מרי> טוב רומנו הטלוויזיוני, <כן> זה מדהים <כן> עד כמה, <גמא>. וזה פשוט, <כן> זה נראה, זה מתחיל כמו סרט רגיש <כן> של תמיד רציתי להיות גנקסטר <כן> וכאלה, אבל זה הופך למשהו הרבה יותר, גם הרבה יותר גדול, כן, שברגע שג'ימי הופה נעשה מעורב בעלילה אז בעצם זה הולך להיסטוריה של ממש של אמריקה כבר, זה כבר כמעט פורסט גאמפ מבחינת כמה, כמה פרנק שירן הדמות הראשית מעורב באירועים שהשפיעו על ההיסטוריה. Okay. ומצד שני, יש בסרט משהו שמאוד מאוד אישי, והתחושה שסקורסזה בפעם הראשונה מכיר בזה שהוא לא בן על מוות. ועוד פעם, אמרתי שאני אוהב שיש לבמאי אבטר על המסך, הרגשתי שבשלבים מסוימים לפני הקשירה לנו אבטר של uh, סקורסזה, כמובן הוא מבוסס על אדם אמיתי, שכנראה שיקר די הרבה כדי למכור ספר, כן סמל להניח, כן. <laughs> <laughs> אבל מעבר לזה שהסרט ממש טוב, מבחינת טכנין הוא משוחק טוב, יש בו נשמה שבעיניי תמיד חסרה לי בסרטים של סקורסזה, ואני מאוד מעריך את הסרטים שלו, אני מאוד מעריך את, uh, אותו כבמאי, פשוט הפעם כן התחברתי יותר טוב. מקום שני שלי, שדיברנו עליו לא כזה מזמן, המגדלור של אנגרס. תזכיר לי, מה זה לא מכיר? לא, מה, מתי דיברנו עליו? זה היה מזמן. תמיד דיברנו על המגדלור, למשל אנחנו כאילו בתוך המגדלור. וזה בדיחת המגדלור בשביל חבר המאזינים שיראו אותו. האמת הוא מוקרן בזמן שאנחנו מקליטים. כן. ממש הערב כאילו יש הקרנה בסינמטק תל אביב. זה לא הסרט הכי חדש שאנחנו מדברים עליו, זה הסרט שהגיע לארץ הכי מאוחר. כן, ואני חושב שהוא ימשיך להיות מוקרן בסינמטק תל אביב בשבועות הקרובים, אז כנראה. אם עוד לא ראיתם אני ממליץ בחום, למעשה אני הולך לראות אותו שוב אני חושב אפילו. דבר ראשון כי הוא יפהפה. כאילו הוא הסרט עם זה אני, מס, אני מסכים שהוא הסרט של תחילה בכי יפה. ובכנות, רק הרעיון של לקחת את רוברט פטינסון ואת ויליאם דפור ולתקוע אותם ביחד בחלק קטן ולהגיד להם, תסתדרו חבר'ה, ולראות מה יוצא מזה. וזה, וזה גם כאילו סרט שאתה שכתבו אותו כאילו עד לרמת הפסיק בקטע של הדיאלוגים לפחות, כי אף אחד לא חושב על הדיאלוגים האלה <laughs> מהראש <laughs> עם השפה הזאת של, של ויליאם דפור, כאילו, מברור כאילו לא כל פסיק, אבל זה גם מרגיש כאילו השחקנים באמת מושכות ו... ונוחפות אחת את השנייה כאילו הם בבירור נוצרו כדי לעצמנת זה את זה ובמה זמן הם לא יכולים להתרחק אחד מהשני מה וזה סיפור אהבה סדרה טירוף יפה מבחינתי. כן אני לא כל כך אהבתי את הסרט כאמור לא. אבל תדע, ברשימה שלך אתה איזה כן. שאלה. לא, אני משווה את זה ללמה לא אהבתי את פיצומר ואני מרגיש שפיצומר סיימת את הסרט בלי סקורט על הדמויות האלה כלום זה, כזה... זה היה בלונדינית mm -hmm. זה היה חבר שלה. זה החבר שלהם שהוא אפרו-אמריקאי ויש עוד אחד. ויש את הבריטים גם שהצטרפו. וזה כזה, אתה רואה, אני כזה, אני לא יכול להגיד לך כלום על האנשים האלה. אני לא מרגיש שאני יכול להגיד עליהם כלום, חוץ מהעובדה שאחת נורא עצובה כל הזמן. אז זהו, אני מרגיש שאני יכול לומר המון. ההבדל מבחינתי גם דיברנו כשהשווינו את המגדלון לניצוץ, וכמה הוא, מיד די מזכיר את הניצוץ בסגנון שלו. כי לא היינו מדברים על מיד סומר, היינו משווים אותו בברור ל-The Um, אני חושב שפשוט מבחינתי מה שעושה סרט אימה ליעיל זה שאני מופתע ממנו גם מהדברים הכי קטנים. במגדלו הייתה לי הרגישה שדי ידעתי לאן הולך מההתחלה. אז uh, לא הייתה לי את החידה הזאת מבחינתי, אני מבין שלך היה יותר. נעבור לחמשת הגרועים שלנו? חלק הלא נעים של כן. כן. ההרכב. אה, המגדלור לא פה, אני יכול אוקיי. להנדיר אותך. זה, זה, וחלק זה גדול ש... מזה אגב, זה גם בגלל, זה בגלל הצילום שלו, אני לא כן. יכול לשנוא סרט עם צילום כל כך יפה. כאילו אני יכול אבל אני נגיד את זה ל... ברשימה שלי. כן, אוקיי. אני יכול לחבב אותו אבל כן. אני לא יכול לשנוא אותו. אז מה החמשת הגרועים שלך אביה? ובכן... אה... מקום חמישי סרט שנינו סנינו אני יודע אד אסטרה. אתה זה מה שאמרתי צילום יפה אבל סרט גרוע. האפקטים מדהימים אבל באמת שזה סרט שהוא לקח את ברד פיט ואמרנו שכמה שאהבנו אותו היו בהוליווד פה זה כאילו במאי אמר לו. אל תשחק, עזוב, אל תשחק. כל האישיות שהפגעת במיוזמנים בהוליווד, תשאיר אותה שם, בהוליווד. אני רוצה שחקן שאין לו, אין לו כריזמה, הקהל לא רוצה לראות מה עובר עליו, ברד פיט, זה הבחירה. דמי על עצמך רובוט עצום. עכשיו, אסור לו לבכות. מה יותר מעניין מאסטרונרד בן 50 פלוס עם דדי שוז. זה מעניין בתיאוריה, זה ממש רע. הסרט הזה הוא מלא בחורים היתאים, הוא לא יודע מה העלילה שלו, הוא כל הזמן משנה אותה, הדמויות מטומטמות. הבניית עולם שלו מטומדמת, זה מנסה לשמור על הרשעה סמי ריאליסטית של מדע בדיוני, ואז אתה כזה... לא. למה אנחנו צריכים לקחת את האוטו הזה על הירח? למה פשוט לדחות ליד? כן, זה פשוט מדהים כמה הסרט הזה מתיימר להיות משהו שהוא לא. עוד פעם, האפקטים מדהימים. סד אסטרה, okay. בד אסטרה <laughs> אפילו. אבל באמת שאם הדבר היחיד שיכול לומר לטובת סרט זה המנדריל נראה ממש אמיתי, <laughs> הוא כנראה לא <לו> כזה טוב. <laughs> <laughs> לא מדובר בנבל הקומיקס של מארוול <laughs> דמנדריל <laughs> שהוא <laughs> קופי מיכולת לשנות מדשים, בעזרת פרומונים לא, לא, לא למדנו שום דבר על המנדריל ההוא, <laughs> אולי זה איך הסרט של באווילי, זה היה קרוסופ, דיסני קנו את פוקס מיד לפני שהסרט הזה הופץ. אוקיי, מקום רביעי אצלי, אתה לא תאהב את זה, ביוקר שנערה עולה, כן, אהבת את הסרט, אתה לא את הבחירה. דיברנו על זה כבר, כאילו, עשינו כל כך הרבה back אני לחלוטין מבין אתה אוהב את זה, זה עצוב לי שאתה טועה, זה לגיטימי לגמרי, אבל זה עצוב הזה מאוד שימם אותי, אבל זה לא רק שהוא שימם אותי כי הקצב גם היו זמנים מהוליווד, לא סרט מאוד מהיר. אבל אני לא אוהב זה שהרגשתי ש... שהקצב של זה מתבזבז על דמויות פלקטיות. אני, אני הרגשתי כאילו הסיפור שנבנה ביניהם, אני לא מצליח להתעניין בו, כי בעצם הן די אותו בן אדם, הן די כאילו אותה טיוטה מבחינתי. שלא, אין... אין את הניצוץ האנושי, אין את הדבר שאני ארגיש שבאמת קיים שם. ו... די רציתי לצאת מהאי הזה כל הזמן. אוקיי. מקום שלישי, סרניטי, אני מצטער מעריצי ג'וס וידון. לא ראיתי. לא, לא סרניטי. רק שמעתי מספיק שמות להגיד לי, טוב, אני לא רוצה לראות את זה. לא סרניטי של ג'וס וידון, סר שנקרא מים שקטים בעברית, הוא היה, אני בארץ לשבועיים ונעלם. אני שכחתי שהוא מהשנה, עד שהייתי אצל חברים, וזה נבחר בתור סרט לערב סרט. Okay. העניין הוא שכשאנחנו עושים ערב סרט, כשאני עושה עם חברים, הרבה פעמים זה סרט גרוע בתוך מטרה לצחוק עליו, ואי אפשר אפילו לצחוק על הסרט מרוב שהוא משעמם, והדבר הכי גרוע בו, שהוא מגלה את הטוויסט שלו אחרי פחות מחצי שעה, ועוד יש לנו עוד שעה שאנחנו, אין לנו שום דבר, כי אנחנו כבר יודעים את הסוד הגדול, אנחנו כבר יודעים אה, למה דברים קורים ככה. כאילו כמו פסיכו, זה פסיכו אתה אומר, זה סרט ברמה של פסיכו. <laughs> פסיכולוגלית לא את הטוויסט הגדול שלו. יש לו טוויסט, אבל זה לא הטוויסט היחיד. אוקיי, okay, בסדר. פשוט אין שום מסתורין במה מקום שני, ופה, אני שמח שאין לנו הרבה מאזינים. Okay. <laughs> מילים נרדפות של נדב <laughs> לפיד. סרט שהוא מאוד מאוד אהוב על הרבה אנשים. <laughs> לא עליי, כאילו. כן, וזה סיכוי שלוקחים כשאנחנו עושים רשימה של סרטים גרועים גם. אבל באמת שאני לא מבין למה מישהו אוהב את הסרט הזה. מבחינת יש אנשי זאב יהודים אני מאמין. כן, לא. קלישונים הם אנשי זאב. היהודים ביתר. שורה שנאמרת בסרט ואז לא חוזרים אליו ואני כזה, אתה רמסת על משהו כל כך מעניין פה אבל. כל הסרט הוא מלא בסציונות שלא הגיוניות. יש שם שירה, כאילו, זמרות. צבאיות, חיילות שרות בטקס צבאי בבית עלמין את הללויה של חיילות בזמן שהן מהנטזות. למה? אני לא יודע, אבל זה שם. למעשה יש כאמור, אחת מהדמויות שם הוא ראש סניף ביתר בצרפת. והוא גבר בן 40 שאוהב ללכת מכות עם נאצים. ואז, ואם זה לא היה במאי ישראלי הייתי עוד אומר אוקיי אולי הוא לא יודע מה זה ביתר אבל זה אומר שאו שהוא חבר ממש ותיק בתנועת נוער או שהוא אוהד של ביתר ירושלים שאיכשהו יש לו הרבה יותר סמכות ממה שאמורה להיות. <laughs> ובאופן כללי גם כשהסרט הזה יצא וגם עכשיו אני אומר אם, אם מתישהו נדב לפיד יבוא ויגיד הסרט הזה חברה הוא סאטירה על איך שישראל נתפסת בעולם אני ממש אוהב את הסרט הזה, כי הוא הרבה יותר מתאים ככה מאשר בתור סרט שלוקח את עצמו ברצינות. אוקיי. אבל זה לא הסרט הכי גרוע בעיניי, הכי גרוע, מיסטר גלאס, או במילים אחרות, M. Night Shyamalan חזר. או, that's a bad one. כן, אף פעם אל תפתחו ציפיות לקראת סרט של M. Night Shyamalan. החלק השלישי בטרילוגיה, שבעצם רק בסוף הסרט השני ידענו שהיא טרילוגיה, כאמור בלתי שביר חזרנו אליו כשדיברנו על מיסטר גלס. בלתי שביר עדיין עובד. זהו בלתי שביר. כמה שבזמנו הוא אכזב אנשים כי הוא לא היה כמו החוש השישי בדיוק. הוא כן סר שעובד בפני עצמו. ספליט הרבה אנשים אוהבו אני פחות. אבל מיסטר גלס פשוט לוקח את שני הסרטים את כל מה שהם עשו, את כל המניעה ואומר. בואו לא ניתן לעשות שום דבר עם זה. בואו נכון עברו כמעט 20 שנה מאז בלתי שביר. לא צריכים לפתח את העלילה בינתיים, לא, לא התקדמנו, העד גדל, זה הכל. כאילו, זה סרט שמתרחש כאמור עשורים אחרי הסרט הקודם, כי הזמן עבר בעולם אמיתי. עכשיו, דיברנו על הזמן ההקלטה, בעולם אמיתי עברנו מעולם שבו רוב האנשים לא יודעים כלום על קומיקס, כי זה חלק מאוד איזוטרי בתרבות, ומדי פעם יש איזה סרט, לעולם שבו תרבות קומיקס, אפילו אם זה בי, לא אנשים שקוראים קומיקס, אנשים שרואים סרטי גיבור על המסך, הגדול והקטעני כל כך אובר מיוזגת שכולם יודעים מה זה ואני חושב שזה סרט להגיד כזה זה זה זה מה שקורה כשדמוריות נפגשות בקלארי לא זה לא. או כשנכנסים לחנות קומיקס וכתוב על המסכם כתוב מאחורי טיר אוזן באיזה קטגוריה זאת. מי מסדר ככה חוברות הייתי בכל אשכרה. אתה יודע, בישראל, באנגליה, באמריקה, בגרמניה, בפור... אף אחד לא מסודר חנות קומיקס ככה, מה אתה עושה? אף בפילדלפיה דרך? כנראה. גילו, אם זה של להביא סרט לעולם אמיתי, זה לא, זה אשכרה סרט ביקורת על קונספט של גיבורי שתקעו עדיין בקונספט של גיבורי בשנת 1999. אין כן, לך לא קרה מספיק קומיקס. אני, אני כן בעד הרעיון של לקחת סרטי גיבורי בטח עכשיו כן. שיש כל כך הרבה, ולהציג אותם בצורה שונה, אבל הסרט מונע okay. אותם, okay. הוא okay. לא מבין okay. לגמרי okay. את מה שהוא עשה. Uh, okay. החמישייה okay. הגרועה שלי, מקום חמישי, דמבו. אוקיי. כאילו, כל מה שראה בטרנד של... בדיוק, אתה מבין? כל מה שראה בטרנד של צילומי לייב אקשן, גרסאות לייב אקשן של... Uh... סרטי דיסני יש פה, הוא חסר, הוא ארוך מדי, הוא נראה רע, הוא חסר פרואטה. אני די מעשה להבין אם מייקל קייטון שיחק רע בכוונה, או שזה פשוט לא קיבל את כאילו הדרכן. זה, זה, זה סרט של דיסני שעושה פרוידיה דיסני כדי שהצופה מתוחכם, יוכל להגיד, אה זה בסדר, כאילו שאנחנו מונים כסף לתאגיד הכי כן. גדול והכי חזק בעולם, כי הוא צוחק על עצמו. הסיפור הזה <laughs> על פיל מעופף. כן, מקום רביעי אגב סרטים שאתה לא זוכר עליהם העונה הגדולה זה הרינגברד פרויקט. כן, נגמר בעולם. לא. לא בדיוק אבל כאילו אני אומר אני בטוח שלא זכרת שהוא יצא אפילו. לא זכרת, זכרת. שהוא קיים עד שהזכרתי את השם שלו. לא, זכרתי כי במקרה עברתי על הרשימת הפרקים, כן, כן, הפרקים שלנו. כן עברתי על הרשימת הפרקים שלנו. כן. לעונה לא הגדולה כן. ואמרתי מה זה רגע תן להיזכר. רגע יש לי ג'סי אייזנברג בראש שנייה. זה בעניין זה לא סרט שהוא רע כאילו ברמה של משחק חסה כאילו קולנועית, חסה קולנועית, לא לחסה יש טעם, לא הסרט הזה אני לא יודע, הסרט הזה לא קיים, הוא אנרגיות ריקות, כן בדיוק, הוא נגמר ואתה כזה, מה הנקודה שלך, מה אתה רוצה להגיד, מה הקשר של כל זה למשהו, כן, מקום שלישי דיברנו על זה אד אסטרה, כן, אוי מה יהיה איתך, כן, מקום שני אגב סרטי קומיקס, סיילבוי רייז אוף קווין, לא ראיתי אותו, שאתה לא ראית. אני לא ראיתי כי הזהירו אותי. כן, שמע, אני מאוד מתרשם שסרט שיצא בשנת 2019, ומצליח לא סתם להיות עם אפקטים יותר גרועים מהסרט המקורי שיצא ב-2003, אני מבין. קצת אחרי לדעתי. 2006 אפילו, הוא מצליח להיות עם אפקטים יותר גרועים מהמומיה 2. אוקיי, המומיה 2 עם סקורפיון קינג ו... כן, כאילו, אשכרה יותר גרוע. ונוסף על כך זה סרט שערוך נורא, כאילו, במובן שהם צילמו יותר מדי עלילה. ואתה כזה משהו אחד קורה ואז משהו אחר קורה ואז משהו אחר קורה ושום דבר לא קשור לשום דבר אחר. כאילו הדמות הראשית מגיעה לאנגליה כדי להילחם בענקים, הוא נלחם בענקים פעם אחת ואז הם לא מוזכרים אותו לאורך כל הסרט. <laughs> כזה תומאס <laughs> סיידן צ'רץ' <'רצ' laughs> מקבל מקום על הפוסטר וכזה קרדיט <laughs> בתור דמות שבקומיקס היא דמות די רצינית, הוא מופיע לדקה, אומרים היי hey, זה תומאס סיידן צ'רץ' עד האפטר, אפטר, אפטר קרדיטס. מיסטר גלס נקרא שם דמות של לא, לא עושה כלום עד האמצע. כן. Okay. Uh, ומקום ראשון, אגב דברים שמעצמנים אנשים. Uh -huh. כן. עוד סרט קומיקס. אוקיי. Okay. Okay, uh, איזה? שיצא שנה אתה הולך על רצף כן כן כן אצלי זה תהיה מקום שישי אני אני אני נותן את זה כפרס מרוכז ליקום הסינמטי של מרוול ב-2019 כולל קפטן מרוול. אני לא יודע שאני לא מכיר הרבה אנשים שאוהבים את זה. ואת ספיידר מנד פאר פורם הום. וזה לא שהסרט אסוירה. במקרה שכאילו אף אחד מהם לא כאילו קפטן מרוול היה אסוירה אני חושב. קפטן מרוול הוא בינוני בעיני. כן הוא כזה בינוני מינוס. זה לא ש-Avengers Endgame עשוי רע, כאילו ברמה המקצועית אתה יכול להגיד וואו, כאילו כל האקסט הזה של התיאום בין כל השחקנים שהם הצליחו לשמור על הסודיות, אבל נמאס לי. כאילו הסרט הזה הצליח לעשות משהו שבאמת לא יאמרתי שהוא צריך להעמיס עליי את של גיבורי על בזה שהוא הביא לקולנוע את כל מה שרע בקומיקס, את כל הרעיון של הקרוס אובר המנופח והגדול מחשבות עצמית, שלוקח את כל מה שקרה בסיפורים קודמים ואומר זה לא משנה אנחנו נעשה איזה פתרון קסום כאילו שמבטל את מה שקרה קודם חוץ ממה שלא נוח לו שמבטל אותו. וזה ובנוסף על כך באמת כל הקטע של החגיגה העצמית פה זה ממש כאילו הסוף של הסרט כאילו עם הכתוביות והחתימרות אני כזה. אני מאוד אהבתי את הרגע הזה. אנשים התרגשו ואני כזה וואו כאילו אתה לגמרי כזה. <עוד עוד> אותי זה, את... זה רגש. זה הבנ... אתה יודע אתה מעצבן אותי כזה שאתה גדול fuck you dude. Okay, uh, אני כאמור, אבל בסדר מה קורה פה, כן. שלא בחר בתור הסרט הכי גרוע את החלק האחרון בסדרה כן. של סרטי גיבורי על, כן. רק okay. שאתה בחרת באחד שבו גם, הם גם נלחמים. כן, <laughs> לא, לא, תראה ברמת, <laughs> אני לא אכחיש שהסצנה, הסצנה לקראת הסוף, היה לי בתור צופה קומיקס כזה כזה שלי, ייי, אבל באותה מידה ניסיתי לשבת ולראות את הסרט הזה שוב ואני לא יכול. אני מרגיש כל כך יפה מלחשוב עליו ועל כל מה שהוא מייצג בקולנוע ועל, ועל, ועל זה... הפהמה הזאתי ששמעת דיסני ששולט בעולם. אבל זה, כן, גם לא על הטעדה בו כאמור. כן. אבל זה יותר הסרט עצמו או הכל? זה, כל גם, מה תשמע, לא, תראה, זה גם מה שמסביב, אני לא אכחיש את זה, אבל זה גם הסרט. אני, זה כמו אינפיליטי וור, יש שם חלקים שאני זוכר בדיעבד כמתור, אה ah, כן זה מובן ממש יפה, אבל אני לא רוצה לראות אותם. ו, וכאמור, את, כשמדבר איתי על אקשן שאני יודע לראות עכשיו בקולנוע או בטלוויזיה או משהו כזה, זה לא כל המיליון גופי CGI מאוד מיליוני דולרים, זה בן אדם עם כמה בן אדם עם הורג אותם. אני גם לא רואה את הנוגעים בתור סרט אקשן, אני חושב שהוא פשוט סיום של עולם של יקום סימטי. באמת נגמר, כן. אם הוא היה נגמר עוד מילא הייתי מרגיש כזה, אוקיי, שם את הפס, אבל לא, זה אשכרה כאילו חגגת את הקפת הניצחון שלך ואז אוקיי אני הולך לעשות עוד אחת מחר, כן, כזה הופה, די, די, נלמס לי. זה אולי נעשה את הכי מצליח בכל הזמנים, הוא רשמית הגיע לזה? כן, כן. לא כולל אינפלציה, יש אינפלציה. כן, זה חלק גדול ברוח, זה הי, רייסיסים פור אבר, ריגס. לא, לא כזה גזעני. יותר טוב. חלקים. ראיתי את קולו. אוקיי. הסרט מקום ראשון אביעד, הסרט הכי טוב של השנה שאני ואביעד מכריזים באופן רשמי, זאת התשובה הנכונה למי שטועה, אם שואלים אותו מהי הסרט הכי טוב של 2019. בהנחה שהוא יצא ב-2019. אז שבוע שעבר כשדיברנו על המגדלור שאלת אותי כאילו, מתי אני שורף סופית במאי או משהו כזה, ואמרתי שאני בדרך כלל נוטף חושר של הניסיונות. Okay. זה במה שאת הניסיון הראשון לא כל כך אהבתי, okay. הסרט השני זה סרט השנה שלי, okay. אנחנו של ג'ורדן פיר. אס. הוא פעם מפתיע, <laughs> גם סרט נגמר <laughs> וגם סרט של <ג> ג'ורדן פיר. כן, כאמור את, את, את תברח הקודם שלו אני לא כל כך התלהבתי ממנו כי הרגשתי שהוא קצות... סרט אימה מאוד מאוד גנרי, שיותר מדי נתלה על העניין של המתח הגזעי והפוליטיקה בתוך ארצות הברית. ואין לו מספיק מעצמו כסרט, הוא יותר מסר מסרט. ברגע שאנחנו, אהבתי אותו כי הוא לא סרט מסר, הוא סרט, פשוט בפני עצמו. הדמויות הראשיות הן אפרו-אמריקאיות, אבל זה לא, זה לא המאפיין שלהן, משפחה, זה מה שהן. אני חושב גם שכסרט אימה הוא עובד, כי הוא, עוד פעם, כמו שאמרתי, גם במילסומר, אני לא יודע מאיפה זה יבוא, אני לא יודע מתי זה יבוא, הוא פחות בקטע של ג'אמפסקיירס ויותר בקטע של פשוט לגרום לי לצפות לדבר הרע שיקרה. כן, זה בטח סופר פאקינג קריפי. הרגע שבו הילדה אומרת, יש אנשים בשביל הגישה, זה הרגע שבו כאילו, אוקיי, העלינו שלב, ואנחנו לא יכולים להוריד אותו. מי? תזכירי מי השחקנית הראשית שלך? לופיטן יונגו. זה, זה, זה, זה, זה תפקיד כפול כאילו, נהדר כן, כן. שתי תפקידות המשחק של השנה <laughs> אם לא נגיע לסרט כשאני כאילו, אגיע לסרט הראשון שלי אני אגיד כמעט כאילו. כן וזה באמת סרט שהוא אני... אני מצטער מאוד שאני עושה את ההשוואה הזאת אבל הוא עושה מה שביל קוסבי עשה הדבר הטוב היחיד שביל קוסבי עשה הוא לוקח תמיות באמת שהן לא לבנות והוא שם אותן במרכז התמונה. Eh, כדמויות, כמשפחה מצליחה ממוצעת, אבל מעמד בינוני גבוה, וזה לא עניין. ואני מאוד אוהב את הגישה הזאת, כי אני חושב שזו דרך הרבה יותר טובה לגרום לאנשים פשוט להכיר בזה שזה, שזה קיים. קראתי כמה מבקרים האפרון-מרקאים לא איתך ואומרים, זה לגמרי סרט על משפחה שחורה, כאילו. כן, זה ש... משפחה שחורה, לא, כן, אבל אבל לא מאוד מאוד חשוב לרעיון כן, של הפסכול, הסרט. הפסקול מש... משחק... זה שאגת פייבונט מוצג בתור השיר הקלאסי שמלווה את הסרט כן. ואני חושב שהעיבוד שנעשה לו ממש טוב פה, משחק ממש יפה על השיר עצמו, אבל אני, אני חושב שגם הוא פשוט הוא קיים מעבר לעניין הגזעי, שזה מה שהיה חסר לי ב-GET-OUT. GET-OUT הוא סרט עם מסר שכסרט אימה הוא לא טוב בעיניי, אנחנו הוא סרט אימה טוב. שהוא גם טוב כסרט באופן כללי. אוקיי, אז מקום רגעון שלי, המועדפת. אוקיי, אתה מעדיף אותו. אם אתה מדבר על במה שאתה פוסל אותו, כאילו, מבחינתי, יורגוסטנטימוס, אחרי שני הסרטים הראשונים שלו, שראיתי, כי לא ראיתי את שני כלב זה היה. שני כלב. את שני כלב לא ראיתי, אבל ראינו ביחד בפודקאסט את הלובסטר ואת להורגל קדוש. ואת הלובסר אני כזה טוב אני אני לא אהבתי אבל אני לפחות מבין מה אנשים מוצאים בו. לאורגל קדוש היה במקלתי כזה. שנינו שנינו אותו. זה היה כזה סרט שטיעב, אני חושב שזה היה הכי גרוש לי שנה באותה שנה. אני לא זוכר. זה היה בחמישייה. זה היה נוקמים. זה יצא באותה שנה? זה לא היה לפני שנתיים? לא זה היה בשנה שעברה ידעתי. אז היה בחמישייה שלי. אבל באמת סרט נורא כאילו. זה סרט שהוא היה בחמישייה שלי גם. של הגרועים אני ואז הגיע The Favory ואני כזה, מה, מי זה הבמאי הזה? זה יורגוס, אנחנו... זה לא האח הברושה של יורגוס, יורגוס, יורגוס שלנו? זה לא יורגוס, היא לאדמה, היא לרצים, <laughs> האח הטוב כאילו, הוא סרט כל כך מלא בחיים, בקצב ואישיות, ואף אחד לא שם קבועה, אוליביה קולמן, מלכה. כן, כאילו, לפי חלק בסרט, הופעה נהדרת, כאילו רייט של ווייז, אמה סטון, כן, כולם, זאת הופעה נהדרת, ומה שאני חושב מעניין, זה שאתה מתחיל בדעה אחת כלפי הדמויות, כאילו, בתור, סטון אין ברירה, הדמות שלה חייבת, להיות uh, תככנית כדי לשרוד בעולם שפחות או יותר דפק אותה, כן. והדמות של רייצ'ל וייזי היא האישה הרעה, uh, ואתה מבין כזה לאורך, כן אבל, אבל עד כמה שהדמות של, uh, של וייזי מניאקית, היא מניאקית שיש לה עניינים של המדינה בראש, כאילו, היא באמת חושבת על פוליטיקה ועל הגרסה שלה, כן, של טובת הכלל. מאוד שהדמות של אבוסטוני כזה fuck you I got mind כאילו מה שחשוב לזה לשרוד וכל דבר אחר באמת מיותר וזה נהיה מאבק אידיאולוגי בין אנשים האלה על לב המלכה ועל מה זה מייצג וכל זה בסרט שהוא נורא שנדרון ואכזרי וכאמור הדבר שנכון בסרטים היסטוריים שאתה מרגיש כאילו אתה אנשים באמת חיים בתקופה היסטורית המון פרטים כן עיצוב של הארמון שם זה לא עובדה שזה קשה לחיות בתקופה הזאתי. והמלכת... זה לא קשה, בעינינו. לא, אבל באמת, כל הרעיון הוא שזאת מלכת אנגליה, אבל המטפלים הרפואיים שלהם במונחים שלנו הם לא יודעים כלום. והיא קמה כל בוקר עם רגל נפוחה, והיא כלשהי מסוגלת לזוז. זה ממש ממש חזק לטעמי, זה הרבה יותר טוב מסרטים ש... זה מבחינתם ההיסטוריה זה רק תפאורה, לשים את הבחורות בשמאלות עם מחשוף גדול. תראה, זה סרט ש... אנחנו לא סופרים מעבר לעשר אז זה בערך מקום 11 שלי. אוקיי, okay, בסדר. הוא, אני מאוד התלבטתי אם נכלול אותו בסוף בסוף ונדחק החוצה אבל uh, גם אני מסכים סרט טוב. אני יותר אהבתי את הלובסטרים ממה uh, שאתה אהבת uh, אבל כאמור שנינו שנאנו את הסרט שהיה ביניהם. כן תהרגו אותי על הקדוש ותשאירו אותו מת וקבור כאילו. ואיכשהו הייתה לי הרגישה ממש טובה לגבי המאודפת כששמעתי עליו פעם ראשונה. אני לא יודע למה, משהו בסיפור הזה נשמע כמו שהוא יכול לעבוד. והדבר שאני חייב זה שהסרט מציג מצב שבו כולם חארות, אבל אנחנו מקבלים את זה כי זו הדרך לסרור. זאת אומרת, אף אחד שם לא, לא מרושע, לא עושה דברים רק כדי לפגוע באחרים. הכל זה מתוך באמת סוג של צורך קיומי. מבחינת דיוק היסטורי אין מה להתעסק פה, דיוק היסטורי, הייתה מלכה בשם אין, כאילו הייתה ברונית בשם זה, הטמות האלה היו קיימות, גם לא בהכרח באותו הזמן מגביל, לא דיוק היסטורי, תחושה נכונה של עולם, זה לא מיסטר טרנר או טופסי טרבי שמייקרי שם שהוא, כשהוא מחליט לעשות uh, סרט היסטורי הוא לוקח את הכל, אז זה כמו שנגיד טרנטינו יצר uh, מציאות חלופית בשלב מסוים, ועכשיו הסרטים שמתנהלים בתוך המציאות החלופית הזאת. המציאות השונאת. החלופית הזאת היא מדוקדקת לחלוטין. כן, אז כל הפרטים הקטנים שם כי אתה מרגיש שזה עולם, זה פשוט לא, לא הסיפור האמיתי, אבל זה בסדר כי זה עדיין סיפור טוב. טוב, לא. זה לא. היה 2019 בסרטים. אבל זה יחסית. כן. מה אתה חושב על השנה עצמה? אני חשבתי שהאמצע היה מאוד מאוד חלש. וואי, כל כך הרבה זמן היה שהסרט... כאילו באמת, היה תקופה כל כך ארוכה של סרט גרוע אחרי סרט גרוע אחרי סרט גרוע. מה זה היה הקיץ הזה? אבל הסוף, רוב הסרטים כמו ששנינו באו מסוף השנה. כן, או ממש מההתחלה. כאילו, בדרך כלל זה ככה, זה מה שנקרא מה שנהוג, אבל השנה באמת, כאילו זה היה... כן, חסר משהו. שנינו בחרנו, הסרט שבחרנו מהאמצע זה אמריקן פקטורי שהוא כן. הופץ בנטפליקס. בכלל, זאת, זאת הייתה השנה של נטפליקס, כי שנינו בחרנו, נפעל אמריקאי, בחרנו כן. את מפעל אמריקאי, שנינו בחרנו את האירי, uh, אתה הוספת את סיפור ניסויים, אני הוספתי את היפליינג ברד, כן. כולם סרטי נטפליקס. גם כן, uh, הופץ שם. כן. אז כאילו באמת, uh, נטפליקס הם כוח דומיננטי, אתה לא יכול להתעלם. כן, אז, <עד, עד, עד, עד שהם יתחילו <עד> לפשל. כאילו, מן כן. הסתם, כן. והדבר המדאיג יותר מבחינתי זה פחות האיכות של ההפקות ויותר הקטע של מה יקרה שסרטים שלהם יתחילו להיעלם. שאלה טובה. מהפלטפורמה, כאילו, כשהם יפנו מקום, בלבי... אני... של העיר היא בשביל, לא יודע, ההונאה ש... 97 <laughs> של חברים או מה שזה לא יהיה. אני מניח שזה יבוא לבית חברים. <laughs> אבל כאילו, לא סרט לא יכול פשוט להיעלם, כאילו, כן. זה, זה, זה דבר מדאיג, אבל זה מעבר לכוח של <laughs> הפודקאסט הזה. כמה שניסו במשך הרבה מאוד זמן, להילחם בפיראטיות, בסופו של דבר זה מה שישמר סרטים. <אח> <יר> yeah, okay. ותק... הרבה סרטים שקיימים, ישנים מפעם, השתמרו בזכות עודקים שלא ידעו עליהם. <אח> <אך> אני, אני מסכים, 2019 הייתה שנה מאוד מתסכלת רוב הזמן. Okay. זה מאוד מטעה כי היא מכילה כמה סרטים ממש גדולים ואהובים, אבל הרוב לא, לא מתקרב לרמה הזאת. Yeah, אבל הסוף של השנה בהחלט. סחב אותה למעלה ואני חושב שסך כן. הכל זה יותר טוב מאלפיים ו... 2008... שפרזיטים יצא בקיץ. כן. כן. זה יותר נראה לי סך הכל יותר טוב מאלפיים ושמונה שהיא הרגישה לי די אי ולאורך כל שנה מבחר במאמר שהיא התקשקת למצוא חמישה סרטים טובים. בואי יש סרט השני מ-2018 היה סרט מ-2017, בראש כן. הסרט השני שלך מ-2019 סרט מ-2018. כאילו הוא הופץ כן. בארץ בעל... אנחנו תמיד כאילו די דודים לתאריך. לתאריך הפצה המדויק. לרדת כי יש כמה סרטים שיצאו רק עכשיו שנורא מעניינים אותי אבל מה לעשות או שהם או שהם יגיעו לארץ הרבה יותר מאוחר או שרוב הסיכויים נגיד פרומר סרט אנימציה יפני שאני לא רוצה לראות הם כנראה לא יגיעו לארץ אני אוכל לראות אותו רק שהוא יופץ בDVD או באמזון פריין או משהו כזה. Okay. שזה אומר ב-2020. אולי. Okay. וזהו על הפעם הבאה נחתום בשפירה. על <עד> השנה הבאה. נהיה בית שפיר. וניפגש בסרטים.